«Невже він поцілив мені в голову?» – злякано подумав я. «У голові гуло, руки тремтіли. Я зробив зусилля і підняв голову, і побачив, що поруч стоїть Петро. Він схопив мене за руку, стягнув зі смаглявого. Я повільно звівся на ноги, але стояти було складно. Тремтіння в колінах і руках не припинялося. Я вже розумів, що обійшлося лише гулою і садном на маківці». Шукаючи поглядом, куди можна присісти, я озирнувся і побачив Гулю. Вона стояла під протилежною стіною вагона з пістолетом у руці. Це був той такий пістолет із глушником, який я поклав поближче, про всяк випадок. Гуля пильно дивилася на мене незмигним поглядом. У цьому погляді було стільки сили і любові. На неслухняних ногах я підійшов до неї, і ми обійнялися. Обійнялися... Простоїли так кілька хвилин, а потім упали на брезент. Уже лежачи, я помітив, що Галя теж тут. Я побачив її спину поруч зі спиною Петра. Вони метушилися біля смаглявого. «Слід його зашморгнути», – неголосно промовив Петро. Галя пішла до службового купе і повернулася з мотком мотузки. «Він що, живий?» – запитав я, піднімаючи голову. «Живий, собака!» Відповів не обертаючись Петро. Полежавши хвилини з десять, я звівся на ноги. Гуля підтримувала мене. Ми підійшли до Петра і Галі. Смаглявий лежав без тями на боці. Його руки були зв'язані за спиною. Ноги теж зв'язані. Біля правої скронії виднілася червона борозна, з якої сучилася кров. Галя витягнула з кишені джинсів носову хустинку і приклала до рани. Контузія, сказала вона. У його рюкзаку ми знайшли три обойми патронів, пошарпаний російський паспорт із відклеєним фото, записник, пачку рублів і долару у сотню. «Мусимо його здихатись», – задумливо промовив Петро. Либонній з тюрми втік, дивино, і він задер на смаглявому брудний синій светр, під яким синіли татуювання церковні бані. Смерті.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 «Мусимо його здихатись», – задумливо промовив Петро. Либоній з тюрми втік, дивино, і він задер на Смаглявому брудний синій светр, під яким синіли татуювання, церковні бані. Татуювання на тілі Смаглявого трошки мене заспокоїли. Яке діло може бути кримінальнику до нашого піску? Треба мати неабияку фантазію, щоб відповісти на це запитання – я подумав, і раптом відповідь прийшла сама собою, та зовсім з іншого боку. Смаглявий, напевно, просто хотів нас пограбувати. Пронюхав або здогадався, що в нас є гроші, бо ж він із парома за нами стежив. Хотів, певно, вночі, коли ми спатимемо. І тут я запитав у себе, чому мене заспокоює те, що пісок у цій історії ні до чого. Запитав, і не зміг відповісти. Щось було не так. Щось зі мною було не так. Чи удар головою об дерев'яну стіну вагона вибив із моїх думок логіку? Допоможи! Петро торкнувся мого плеча, і я повернувся до реальності. А реальність була такою. Петро вже взявся за зв'язані ноги смаглявого і показував мені очима, що треба підхопити кримінальника за руки. Галя допомогла нам дотягнути його до дверцят, що вели через туалет у тамбур. Там ми перепочили і зробили ще ривок. Тепер смаглявий лежав у тамбурі перед відчиненими зовнішніми дверима. За дверима пропливав каспійський пейзаж. Тільки тепер море відсунулося трошки далі, і між його синівою і нами знову рядами простиралися виноградники. Я виснувся у дверний проріз і подивився вниз, на насип. Брудно-коричневі камінці були наче втоплені в застиглу ріку глини. У тамбур вийшла Галя. У руках у неї був бинт. "Ти що?" здувався Петро. "А якщо мені чи йому?" він кивнув на мене. "Бинт знадобиться". Повагавшись, Галя все ж таки нахилилася до смаглявого і перемотала йому голову. "Теж мені, комісар", протягнув Петро, дивлячись на зв'язаного, потім озирнувся на мене скиньмо його під три чорти Підхопивши смаглявого в чотири руки під плечі ми виштовхнули його з вагона Він із стриском влетів у чагарник який ріс між насипом і виноградниками Петро мовчки зачинив дверцята і зайшов до купе Я зайшов слідом Щось я зголодніла з обережною хитринкою в погляді промовила Гуля Петро стерпнувся Вискочив із купе і повернувся за хвилину з пакетом в руках. Це був продовольчий запас маглявого. Напарник витягнув переламаний на двоє лаваш, висипав на стільницю консерви. Три банки горбуші, рибний фарш і банка каспійського оселеця. Я одразу взяв цю банку до рук, підніс до очей. Рибзавод, комунар, астрахань, прочитав я і шпрунув її у квадрат віконниці. «Що це тобі?» – насторожено запитав мене Петро. «Полеж, це все нерви. Ні, стривай. Галю, поглянь, що в нього з головою?» Галин медогляд закінчився і для мене бинтовою пов'язкою. «Ще один комісар!» – усміхнувся Петро. Я слухняно заліз на верхню полицю і заліг там, слухаючи, як Галя з гулою неголосно балакають про вечерю. Уночі потяг різко зупинився. Я спав на боці, відкинувши голову назад. Стукіт коліс за стінами вагона змінився на ділові вигуки незнайомою мовою, гавкіт псів, гуркіт відкочених дверей товарних вагонів. Я визирнув у наше незачинене вікно. Потяг стояв на освітленому подвійними ліхтарями майданчику. Крім ліхтарів нас освічувала щеплена вісімка прожекторів на високій щоглі, які, зазвичай, встановлюють на краю стадіону, Досить далеко від нас, біля перших двох вагонів з хвоста потяга, метушилися люди у військовій формі. Через яскравість освітлення мені нічого не було видно за межами майданчика, ні моря, ні виноградників. Ми наче потрапили в шлюз, з усіх боків замкнутий світлом. Минуло не менше години, поки військові дісталися нашого вагона». До цього часу ми вже збагнули, що потяг стояв на кордоні. З боку від нашого вагона, за двома рядами рейок, на довгому щиті було написано «Ласкаво просимо до Азербайджану». Я подумав, що доречніше було б написати на щиті «Щасливої дороги». Це побажання було універсальнішим і пасувало для гостей так само, як і для тих, хто вже погостював. «Ей, виходьте!» – гукнув до нас військовий, який підійшов до вагона. «Митниця!» Ми з Петром вийшли.